І це скидалося на якийсь жорстокий містичний ритуал. «Ви ж дельфіни, ваш обов'язок рятувати людей!» – кричала відчайдушно. «Пам'ять – це вогоні крига!» – проскрипіли дельфіни. «Ти ж хочеш розбудити пам'ять?» «Мені дуже страшно!» – заплакала Ліля. «Що ти знаєш про страх, дівчинко?» – скрипуче засміялися дельфіни. А слипучі блакитні очі проморожували до найдрібніших кісточок. Оранжева вода поволі закипала червоно, а десь там, за прозорим обрієм, урочисто сходило велике біле сонце, таке велике, що небові ніде було сховатися від його білини. І воно впало у море. І море погасло. З червоно-оранжевого стало бурштиново-зеленим. Ліля враз відчула невимовний спокій та легкість. Це теплорукий голуб, що вилетів з білого сонця, підхопив її прозорими крильми. Якщо зважилася, «Іди!» – пробуркотів голуб. «Все буде добре!» «Так, все буде добре!» – прошепотіла Ліля, засинаючи в сні. Вранці вона довго не могла знайти своєї улюбленої білої сумочки. Сновидно тинялися по квартирі, а речі чомусь вислизали, а не давалися до рук. А ось і сумочка-невидимка. Лежить собі на тумбоці там, де її поклала вчора ввечері. «Хочеш, я поїду з тобою?» – спитала Маргарита. «Ти якась дуже дивна сьогодні». «Не треба. Я мушу сама», – зіткнула Ліля. «Все буде добре. Передай татові, що я чекатиму на нього у сквері біля дельфінчика. Він знає, де». Вона стояла під дверима кабінету, доки не почула голос настінних ходиків, які озвучували південь. З дванадцятим ударом рішуче прочинила двері. Сліпуче блакитні очі дивляться, вивчаючи й печально. «У вас залізна витримка». В мене не вистачило б терпіння чекати під дверима 15 хвилин. Ліля без запрошення сідає у глибоке, невельми зручне, але заворожуюче м'яке крісло. Нерішуче заплющує очі. «Що ще потрібно від мене, професоре?» Спершу блакитне лагідне світло залило кімнату. Ліля пливла крізь простір і час, не відчуваючи руху. Бо рух – це коли змінюються декорації, або хоча б дітерець в обличчя, а тут – лише світло. Багато світла. І голос здалеку, знай, від яких верховіть. Як там поживають наші білочки? Зараз ви побачите обличчя, яких не встигли розгледіти тієї далекої серпневої ночі. Але пам'ять їх зберегла, бо ті обличчя були дуже близько до ваших очей. Навколо темрява, ваші очі розрізняють лише невиразні контури. Але пам'ять, вона зіркіша, вона бачить усе. Звільніть її. Нехай допоможе вашим очам чітко зафіксувати те, що ховалося за темрявою. Звільніть вашу пам'ять, чуєте, Лілю? Звільніть вашу пам'ять, нічого не бійтеся, вам нічого і ніхто не загрожує, ви в безпеці. Це тільки фільм. Давні, але дуже важливі кадри з вашого життя. Роздивіться їх якомога уважніше. Згасаю світло, темрява, далиніюче тукання розхлябаного потяга то відбуває її електричка. Покремсаний ямами тротуар. Ліхтарний стовп з розтрощеним ліхтарем. Намить спалахує примарне жовте світло. І знову темрява. Важка, нависаюча, загрозлива. Ліля не скрикує, коли на чорному оксамиті раптом біло засвічується обличчя. Одне, потім друге. Вона знову не встигає злякатися, вона тільки фіксує риси. Нестерпно знайомий, воднора жахаючи, чужі. Нарешті вона впізнає. Переслі губи тихо, проте абсолютно чітко називають імена Орест Левченко Вадим Стриха. стріха. Диктофон записує, потім сухо клацають пальці. Професор Віктор Орлюк рахує до трьох з поверненням. Блакитні очі тепер чомусь не видаються такими сліпучими. Ліля на диво швидко приходить до тями. Наче так собі задрімала на кілька хвилин. Вона ні про що не запитує. Вона чомусь упевнена. Вийшло. А що вийшло, професор Орлюк зараз доповість. Зрозумівши благально нетерплячий погляд, професор мовчки вмикає диктофон. «Ви справді знаєте цих людей?» Єлія ствердно киває. «Вона не розчарована, не приголомшена і не налякана. Вона просто спустошена. До краю, до якоїсь надмежі». Професор люк мовчки простягає склянку брунатної настоянки. Ліля покірно випиває. Голова світлішає, але не душа. Боже, як гідко і порожньо судомно схлипує пацієнтка.